Kaze Antzokian izenarekin Ruper Ordorikak diska berri bat argiteratu berri du Elkarrez gilupean zuzenean grabatu eta argitaratzen duen hirugarren lana bada onako Ruper Ordorika Bai zuzenean eta toki berean hori Bilboko areto bat dagoeneko 35 urte da eta um, astapenetik convidatu naute urtero iotzen Ahunitzetan behin baino gehiagotan, urtean, beraz kontzertu pile bat e, ditutan eta, eta, hola, bada amaika urtez, harina naizela talde beretsuakin, eta pentsatu nuen bat zela une gokia, disko bat, e, grabatzeko, irugarrena. No. Eta zerrek hartzen du, zuzeneko diska batek? Um, no, hau, bakizu, e, e, krabazioen istorioan astapeneko disko huziak ziren zuzenekoak. E, Naiz estudio batean egin, e, teknologiak ezuen biderik ematen, bestera aritzeko eta hor taldea jartzen zen estudio estudiobarnean eta denek batera e, bizkoak egiten ziren oren batean edo bitan ez. Gerora dena sailkatu zen eta orain berriz teknologiak askotan babesten du e, zuzenean e, duinki, poliki grabatua alizatea bai eta Bakisuenek 11 urte hauetan ba hein ditu ez dakit 4 edo bost dizka estudiokoak. Ba gehienez bat ohietako kantua daude, naiz beste batzuk lehenagokoak ere bai. Bai, bai amalau kantua daude. Eta erran bezala batzuk e, era esberdinetakoak, ezberdinetako, sasoi esberdinetakoak ere bai. Meñotalde honei konformaturikero gonbidatu genuen Barcelonako gure laun musikari handi bat, e, David Soler, Horrek jotzen du pedal estil deritzen, askotan guri Amerikako musika hurbiltzen digun, musikari handi bada, da, bigarren ez, behar ekin haritu batzuetan ahan Katalunean, eta gero guara lutsoneira, arkaitz miner eta hasierrolea hori daniela okotea bai. Abimilatamezortziko abenduaren amabost eta amaseian bilboko kafe antzokien eskenetako kontzertuen e maitza biltzen dur perordorikak kafe antzokien izeneko lanuntan.